Перед вами класична науково-фантастична історія Джона Тейна. Остаточний каталізатор. Це оповідь про небезпечний експеримент, у якому одна єдина речовина здатна змінити закони природи і вивільнити сили, над якими людина не має влади. Наукова цікавість – це завжди ризик, а іноді – ризик занадто великий. Остаточний каталізатор – Джон Тейн. Диктатор сердито відсунув у бік свою тарілку. Тарілка, як і весь офіційний банкетний сервіз, була суцільно золотою із монограмою диктатора Хка. І Кадір-імператор, витисненою в орнаменті з кулеметів по обідку. І, як і кожна інша тарілка, на довжелезному банкетному столі. Тарілка Кадіра була високо навалена барвистою купою сирих плодів. Це був десерт. Гості щойно доїли основну страву – величезну порцію варених овочів. Також вони спробували насолодитися охолодженим келихом змішаних фруктових соків. На всьому бенкеті не було нічого, окрім фруктового соку, варених овочевих і сирих плодів. Такою їжею міг би задовольнитися хіба що якийсь учений вегетаріанець, але для солдатів войовничої раси вона була приблизно такою ж поживною, як відро холодної води. Овочі й фрукти, буркнув Кадір. Завжди овочі й фрукти. Чому ми не можемо хоч іноді дістати трохи червоного м'яса, щоб аж кров текла? Мене нудить від овочів. А фрукти я ненавиджу. Кров і залізо – ось що нам треба». Гості перестали їсти і насторожено подивилися на диктатора. Вони впізнали перші ознаки імператорського гніву. Завжди, коли Кадір от-от мав вибухнути і втратити контроль над своїм лихим характером, на нього спершу находила хандра. Зазвичай через якусь дрібницю. Вони сиділи мовчки, чекаючи, коли ж вибухне буря, не наважуючись їсти, доки їхній вождь утримується. Нарешті чоловік середнього віку, що сидів посередині столу праворуч від Кадіра, спокійно вибрав банан, зняв шкірку і надкусив. Кадір уражено спостерігав за сміливцем. Банан от-от мав зникнути цілком, коли диктатор знайшов голос. «Американцю!» Заревів він, наче розлючений бугай. «Містер Жук. Доктор Жук, якщо вам не важко, сеньоре Кадір, спокійно поправив винуватець. Раз уже кожен інший білий чоловік в Амазонії наполягає, щоб до нього зверталися за титулом. То я теж наполягаю на своєму. До того ж він у мене цілком справжній. Не забувайте цього. Жук. Знову заревів диктатор. Але Жук спокійно урвав його». «Доктор Жук, будь ласка, я наполягаю». Обличчя Кадіра спалахнуло багряним, і він, умліваючи, стих. Він уже забув, що хотів сказати. Жук вибрав собі соковиту папаю, а своїй дотці, що сиділа ліворуч, подав величезну зеленкувату сливу. Ігноруючи безсили шаленство Кадіра, Жук звернувся до нього так, наче й не було жодної неприємності. Серед усієї компанії лише Жук мав відвагу поводитися з диктатором, як рівний. «Ви кажете, нам потрібні кров і залізо», – почав він. «Ви маєте на увазі буквально», – промовив учений повільно. «А як же іще я можу це розуміти?» – загарчав Кадір, зловісно позираючи на Жука. «Я завжди кажу те, що думаю. Я не теоретик. Я людина діла, а не слів». «Гаразд, гаразд», – заспокійливо мовив Жук. «Я подумав, що, можливо, ваше кров і залізо. Це те саме, що й у старого Бісмарка – кров і шаблі. Раз ви маєте на увазі звичайну кров, як у сирому бівштексі, і залізо, не перекуте на шаблі, то Амазонія може постачати вам стільки, скільки забажаєте. Але м'ясо, червоне м'ясо», – забиткався Кадір. «Зараз я до цього дійду», – мовив жук і звернувся до дочки. «Консуело, як тобі сподобалося зелене м'ясо?» «Що воно таке?» – щиро здивувалася Консуело. Попри те, що вона була батьковою лабораторною асистенткою і звикла чекати тільки несподіваного, кожен його новий витвір викликав у неї дитяче зачарування і радість. Кожне нове біологічне створіння, яке він винаходив, потребувало нової наукової назви. Але замість того, щоб вигадувати латинські чи грецькі терміни, як робили б багато поважних біологів, Жук користувався англійськими словами, іноді з домішкою португальських, найпоширеніших в Амазонії. Він навіть хотів назвати власну дочку жучення, тобто технічною назвою молодої самки жука. Але його дружина, португалка з поважного роду, категорично заперечила, і дитині дали ім'я Консуело. «Я питаю, чи сподобалося тобі зелено м'ясо?» – повторив жук. Та безкісточкова зелена слива, яку ти щойно з'їла. О, так ось, як ти це називаєш. Консуело з науковою сумлінністю обміркувала відповідь. Чесно кажучи, мені зовсім не сподобалося воно пахло недосмаженою свининою. Там був чіткий присмак сирої крові. І ще воно було якесь таке слизьке і мокре, якщо ви розумієте, про що я. Розумію тебе якнайточніше. вигукнув Жук. Пречудовий опис. Він повернувся до Кадіра. «От бачите, ми вже це зробили?» «Зробили що?» – підозріло спитав Кадір. «Скуштуйте зелене м'ясо і дізнаєтеся». Кадір недовірливо вибрав одну з величезних зеленкуватих слив на золотій тарільці і повільно з'їв її. Етикет вимагав, щоб гості наслідували приклад вождя. Поки вони їли зелене м'ясо, жук уважно стежив за їхніми обличчями. Жінкам у товаристві соковита м'якоть слив була неприємна. Проте вони продовжували жувати, а дехто, доївши одну, тягнувся і за другою. Чоловіки ж поглинали плоди жадібно. Сам Кадір упорався з чотирма зеленом'ясинами зі своєї тарілки і жадібно озирнувся на залишки сусідів. Ті, після неохочого погляду на власні зменшені запаси, запропонували йому по одному плоду, без жодного слова подяки. Кадір проковтнув і ці дарунки Жук, спостерігаючи їхню жадібність і з великим зусиллям зберігав незворушність, приховуючи огиду. Але ці люди голодували за м'ясом, можливо, їх можна було пробачити за те, що вони більше скидалися на голодних тварин, аніж на представників раси завойовниці, коли після двох років вперше відчули смак чогось, що хоч трохи нагадувало м'ясо і кров. Усе життя до катастрофи яка замкнула їх в Амазонії на карантин. Ці люди були ненаситними споживачами м'яса – від птиці до свинини. А тепер вони не могли дістати нічого подібного. Густі амазонські ліси і джунглі приховували лише полчища комах, отруйних плазунів, строкатих птахів, плямистих котів і зрідка. Невеликі колонії маленьких мавп, коти і мавпи уникали масових облав. А після кількох млявих спроб Солдати Кадіра відмовилися полювати в лісі, віддавши його зміям та жалким комахам. Коричневі води Великої ріки, що підпирала Амазонію з півночі, роїлися від риби, та їсти її було неможливо. Навіть тубільці не могли проковтнути м'яку, пухку плоть цих роздутних річкових створінь. Вона смакувала так само гнилою водою, якою була ріка, смердючим відваром перегнилої рослинності та зотлілого дерева тож Кадіру та його героїчним. Воякам лишалися лише тропічні фрукти і овочі. На щастя для непроханих прибульців, перші білі поселенці зі Сполучених Штатів встигли розчистити достатньо лісу і джунглів, щоб провадити інтенсивне землеробство. Коли Кадір прийшов, усі ці поселенці, окрім Жука з дочкою, утекли. Жук лишився частково з власної волі а частково тому, що Кадір наказав йому залишитися і продовжувати роботу. У Зміїному лабораторному центрі. Решта поселенців віддали Кадірові свої золоті копальні в обмін на життя. Соковиті зеленом'ясини швидко зникли. Жук ледь стримував усмішку, поглядаючи на почервонілі і задоволені обличчя гостей. Він згадав останні слова інженера-шахтаря, що покидав лабораторію. «Бувай, Жуку!» «Ти, хоробра людина, і може впоратися з Кадіром. Якщо впораєшся, ми повернемося. Використовуй голову і обдурюй цього диктаторського дурбецела. Пам'ятай, ми на тебе покладаємося». Жук пообіцяв пам'ятати друзів. «Дайте мені три роки. Якщо через три роки мене не побачите, пролийте сльозу і забудьте». «Сеньорина Жук», – знов заревів Кадір. Надмір зеленом'ясин повернув йому старий бундючний запал. Так, чемно відповіла Консуело. «Тепер я знаю, чому в тебе щоки завжди такі червоні». З тріумфом вигукнув він. На мить ні Консуело, ні її батько не збагнули, до чого хилить кадір. Але вони зрозуміли, саме в ту мить, коли він заходився прояснювати свою думку. «Ви з батьком жируєте, поки ми всі голодуємо. Жук тримався незворушно». Його сумління було чисте щодо зелено м'ясен, і він міг щиро сказати, що вони не були причиною рум'янцю доньки чи його власного доброго здоров'я. Він швидко випередив запальну відповідь консуело. М'ясоплід, як ви його називаєте, не має жодного стосунку до рум'янцю консуело. Важка праця в лабораторії тримає її в добрій формі. А зелено м'ясини сьогодні вперше хтось, крім мене, скуштував їх. Ви самі бачили її реакцію. Лише видатна акторка змогла б так удавано вдавати незнайомий присмак. Моя дочка – хімікиня-біолог, а не акторка. Кадір усе ще підозрював їх. Тоді чому ви не ділилися з нами цими м'ясоплодами раніше? Причина дуже проста. Я вивів їх шляхом гібридизації лише рік тому. А перший урожай моїх 50 експериментальних рослин визрів цього тижня. Я збирав визрілі плоди і відкладав для бенкету. Думав, після двох років овочів і фруктів це стане приємною втіхою. І, додав жук, щиро розпалюючись своїм вигадуванням, я подумав, що присмак м'яса, хай навіть зеленого, м'яса, буде доречним способом відсвяткувати другу річницю нової свободи в Амазонії. Іронія щодо нової свободи лишилася для Кадіра невловимою, так само, як і гірка усмішка в очах жука. «Яка ж це мізерна істота, диктатор?» – подумав учений. «Яка тупість, яка брутальність! Доки хоча б один із цих паразитів існує. А Кадір був останнім, земля не може бути чистою. У вас є ще?» – вимогливо запитав Кадір. «На жаль, ні. Але за місяць гори цього добра. Я використовую гідропоніку, щоб збільшити врожайність і прискорити достигання». Кадір зацікавився, хоч і зізнався, що він простий солдат, далекий від науки. Він вирішив вислухати пояснення. Жук був радий скористатися нагодою. «Усе почалося рік тому», – провадив Жук. «Пам'ятаєте, коли ви захопили країну, то наказали мені лишитися і продовжувати роботу в лабораторії Антивеніну. Я так і зробив. Але що я мав робити з усією тією зміїною отрутою, яку ми збирали?» Не було жодної можливості вивести її за межі країни, адже решта континенту посадила нас на карантин. Ми не могли сплавити нічого річкою, нашим єдиним шляхом до цивілізації. Так-так, нетерпляче урвав його кадір. Не варто нагадувати тут, що гори і джунглі – найвірніші союзники наших ворогів. Але до чого тут м'ясоплоди? До всього. Оскільки я не міг більше експортувати отруту, я зосередився на біохімічних дослідженнях. Я бачив, що ви всі мучитеся через нестачу м'яса і вирішив допомогти. Ви ж з'їли всіх коней у лабораторії менше, ніж за місяць після прибуття. Нічого більше не лишилося, бо це не край, придатний для худоби, і ніколи таким не стане. Єдиною надією була хімія. А ще теплиці, які лишили американські інженери. Раніше в них вирощували помідори та огірки, «Ще до вашого приходу. То ви створили ці м'ясоплоди хімічно?» Жук стримав усмішку з приводу наївності запитання. «Не зовсім. Хоча фактично майже так. У моїй ідеї немає нічого революційного. Запитайте себе, у чому полягає основна різниця між вищими рослинами та примітивнішими тваринами? У чому ж буркнув Кадір? І ті, і ті живі істоти». Але рослини не можуть пересуватися з місця на місце, тоді як тварини можуть. Рослина буквально вкорінена. Звісно, є очевидні винятки, водяні гіацинти, спори дріжджів. Вони переносяться водою чи повітрям, та все ж вони не рухаються самі, як тварини. У тварини є вимір свободи, якого немає в рослини. А м'ясо нетерпляче перебив кадір. Одну хвилину. Я згадав це про свободу, не випадково ця різниця матиме велике значення у моїх наступних дослідах, але ця відмінність не має нічого спільного з м'ясоплодами. Мене зацікавила інша різниця між рослинами і тваринами, та, що навела мене на зелене м'ясо, кадір підозріло примружився, немов шукаючи приховане глузування. Певне слово свобода в устах жука видалося йому небезпечним, але він лише кивнув, удаючи, що стежить за думкою. І рослини, і тварини мають своєрідну кров – вівдалі жук. Найважливіші складники їхньої крові різняться головно металами, які в ній сполучені. У рослині – це хлорофіл, у тварині – гемоглобін. Хімічно вони дивовижно подібні. Метал у хлорофілі – магній, у гемоглобіні – залізо, то що? Пробурмотів кадір, але в голосі з'явилося щось насторожено захоплене. «А те», – продовжив Жук, – «що хіміки давно здогадалися, якщо замінити в молекулі хлорофілу магній на залізо, то можна одержати гемоглобін. І навпаки, замінити залізо в гемоглобіні магнієм і отримати щось близьке до хлорофілу». Кадір витріщився на нього, розчепіривши пальці на столі. «Ви хочете сказати, що перетворили рослину на м'ясо?» Не зовсім ухильно відповів Жук. Між хлорофілом і гемоглобіном лежить довгий ланцюг проміжних речовин. Багато з них синтезовано в лабораторіях. Це справжні ланки між рослинною і тваринною кров'ю. Я просто використав знані принципи. Обличчя кадіра спалахнуло від нетерплячої радості. Адже саме кров надає м'ясу смаку і поживності. Ви змогли перетворити рослинну кров на тваринну. Жук не заперечив і не підтвердив. Він обережно уникнув прямої відповіді. «Я очікую», – сказав він замість цього, – «що за місяць матиму тонни м'яса. Гідропоніка дозволить вирощувати сотні тонн на площі, не більшій за цю банкетну залу». Банкетна зала була, по суті, старою їдальною гірників, але називав її, як заманеться тільки кадір. На щастя, вів далі жук. Усі необхідні хімікати для гідропоніки є в Амазонії в надлишку. Четверо місяців мої робітники масово їх добувають. Матимемо в досталь. Чому ж не виростити ці? м'ясини просто в землі. Підозріло кинув один з офіцерів, бо це занадто неефективно. Якщо подавати рослині просто ті речовини, яких вона потребує, можемо збільшити врожай у кілька сотень разів і скоротити час дозрівання до кількох тижнів. «Правильне розведення культур забезпечить нам постійний урожай незалежно від сезонів». Офіцери, здається, заспокоїлися. Мрії про золоте майбутнє. Амазонії з новим м'ясом стали темою жвавих розмов. Зрештою Жук і Консуело попросили дозволу відійти. У них чекала робота в лабораторії. Гідропоніка весело перепитав Кадір. Жук кивнув, і вони з дочкою вклонились і вийшли. Коли вони відійшли досить далеко, Консуело вибухнула. Кадір хам, але це не привід годувати його такими дурницями. «Це не дурниці і це не неможливо», – заперечив Жук. «Ти ж знаєш, знаю-знаю, що є роботи про хлорофіл і гемоглобін. Але ти не змусив ті зелені сливи смакувати сирою свининою завдяки заміні хлорофілу на гемоглобін. Як ти це зробив?» – суворо запитала вона. «Слухай, жучення». «Якщо, скажу, тебе знудить. Ти ж одну з них з'їла. Я краще знуджуся, ніж залишуся в невіданні. Кажи, гаразд, якщо коротко. Я взяв шприц і вколов у них зміїну кров. Мій улюблений удав дав стільки, що вистачило на весь експеримент без шкоди для нього. Консуело кинула в батька напівз'їденим плодом, але промахнулась. Вона стояла, витираючи губи тильною стороною долоні» то ти не можеш змінити хлорофіл у живій рослині на щось подібне до гемоглобіну. Ти мало не змусив мене повірити у це. Я ніколи не казав, що можу. І не може ніхто інший, наскільки мені відомо. Але ця вигадка чудово підійшла, щоб втерти очі Кадіру. Навіщо? Якщо захочеш проаналізувати одну зелену м'ясину, побачиш, що там надзвичайно високий вміст магнію. Це не випадковість, Перевір і розчин у вирощувальних баках. Я буду задоволений, Якщо Кадір та його друзі Жертимуть зеленом'ясо без упину, Щойно визріє новий урожай. Ти ж бачила, як вони накинулися. І вони накидатимуться доти, Доки вистачить зміїної крові. Ну, змій у нас у цій чарівній, Країні хоч відбавляй, Промовила Консуело. А тепер я піду відмити в роті Смак однієї з них. І ти поясниш, що саме я маю робити в нашій новій гідропоніці. Так вони і проживали свої дні під останнім диктатором на землі. Наступного тижня Жук оголосив, що зможе зібрати пишний урожай м'яса вже за сім днів. Кадір проголосив наступний четвер святковим четвергом. Днем бенкету на честь початку епохи достатку в Амазонії. На особливе прохання Жука Кадір заборонив будь-які відвідини теплиць, і будь-яке втручання в роботу лабораторії. Кадір радо погодився, і Жук три тижні працював по 20 годин на добу, власноруч готуючи майбутній бенкет. «Ти тримайся подалі», – наказав він Консуело. «Якщо вже й доведеться робити брудну роботу, то це робитиму я, а ти тільки пильнуй, щоб робітники працювали як належить, і щоб ніхто не крав плоди». Я наказав начесто всім не куштувати жодного зеленого м'яса до четверга, і Кадір видав таке саме розпорядження якщо хтось крастиме, негайно мені доповіси. Робота тубільців полягала в ловлі змій. Вони й гадки не мали навіщо це робити, бо знали, що отруту більше не експортують. До того ж, дивакуватий доктор Жук наказував приносити будь-яку рептилію, отруйну чи ні, і постійно підганяв їх мовляв, треба ще більше. А найдивніше було те, що щоранку він вимагав винести попередній улов і скинути його в річку. Скинуті змії здавалися напівмертвими. Навіть найзавзятіші з них не чинили спротиву, коли їх виносили з кліток. Щодня між десятою і одинадцятою жук йшов кудись сам і забороняв комусь супроводжувати його. Якось Консуело спитала, що він носить у своїй чорній скринці. «Змію», – відповів він коротко. Я йду відпускати бідолашну тварюку на волю, і якось навіть показав їй, відкрив скриньку. Там лежала млява змія. «Мені потрібні прогулянки, трохи руху і годинка на самоті», – додав він. «Інакше в мене нерви не витримають. Не докучай мені». Вона й не докучала, хоча пояснення не здавалося їй переконливим. Поки батько пропадав у своєму щоденному рейді, вона сумлінно оглядала всі рослини, аж поки він не повертався. І тоді вже йшла на обід. У вівторок перед святковим четвергом Консуелу не бачила, як батько пішов, бо вже працювала в теплиці. Він був відсутній приблизно сорок хвилин, коли вона виявила першу ознаку зради. Листя однієї лози було явним чином порушене після останнього огляду. Вона розсунула гілки і побачила, що два напівстиглі плоди зрізані. Подальший огляд виявив загалом 36 вкрадених зеленом'ясен і жодної лози не обібрали більше, ніж на два плоди. Підозра миттю впала на Хуана, якого вона давно недолюблювала і побоювалася. Консуело помчала до лабораторії, щоб чекати на батька і доповісти. Але там її чекала гірка несподіванка. За столом жука сидів Кадір з обличчям, перекошеним люттю і підозрою. «Де твій батько?» – гаркнув він. «Не знаю. Годі прикидатися?» Я вже змушував жінок говорити, коли вони були вперті. «Де він?» «Я кажу правду», – різко відповіла вона. «Завжди в цей час він виходить на прогулянку. Сам. І, до речі, яке вам до цього діло? Усе, що відбувається в Амазонії, моє діло недбало кинув Кадір. Але ж ми з батьком не громадяни і не піддані Амазонії», – холодно відрізала Консуело. «Так, але твоя батьківщина за кілька тисяч миль, сеньори ножук». А якщо ти раптом задаватимеш занадто багато питань? Я з великим жалем повідомлю всім, що ви обидва загинули в одній із звичних для Амазонії пригод, наприклад, від укусу змії, розумію. Але що спричинило цей напад? То ти прагнеш говорити? Гаразд, ти, мабуть, знаєш не менше за батька, а може, й більше. Погляд Кадіра упав на клітку в дальньому куті. Там сиділо півдесятка маленьких червоних змій. Навіщо вам ці? Вимогливо спитав він. Адже отруту ви більше не продаєте. Та так, для колекції, мабуть, відказала вона. Колекція – досить дивна колекція. Обличчя Кадіра перекосилося від страху і гніву. Навіщо ваш батько впорскує зміїну кров у недостиглі м'ясоплоди? Консуело зуміла лишитися незворушною. Хто вам сказав цю нісенітницю? Відповідай, заревів він. Як я можу відповідати на маячню? Ти не хочеш говорити, тоді я примушу. Відкривай клітку, я не маю ключа. Батько нікому не довіряє ключів, то і ця підійде. Він схопив важку лінійку і кількома ривками зламав замок. Тепер відповідай, або я засунеш твою руку в клітку. А коли батько повернеться, я скажу, що знайшов замок зламаним, а ти, мабуть, ремонтувала і оступилася. Ти житимеш після укусу три хвилини. Останній раз питаю, навіщо ваш батько впорскує зміїну кров у м'ясоплоди? І в останній я кажу, що це безглуздя. Не смійте, та він уже чув. Роздерши їй рукав, він схопив її за голу руку і потягнув до клітки.